Туворо відповів Геліон. Прадавній міф. Спочатку був хаос. Безвидна протяжність і сутність, а в надрах його дрімав у нескінченному сні Ерос зерно буття. Та вічно не може спати любов. Вона прагне дії і вияву. Прокинувся Ерос. Запалив полум'я кохання у глибині безликого хаосу. І народилася прекрасна мати-земля, Розплющила дівочі зіниці, Зітхнула щасливо в передчутті таємничої зустрічі. Побачила вона над собою постать Прекрасного титана Урана, Блакитними обіймами невсяжного зоряного неба Ніжив предковічний коханець Юну Гею. І почали зріти в лоні землі Могутні сили зародження Готувалися вийти у світ. Трепетно чекала їх гея, Дрімаючи в обіймах Урана. А неоформлені сутності хаосу Дивилися на щасливе кохання Титанів первісного світу І люто заздрили їхньому щастю. І в ті хвилини, коли відпочивав Уран, розпростерши крила свої в невимірності, набирали дракони безликості виду урана і підкрадалися до геї, шипочучи їй ніжні слова любові. Приймала в лоно материнська дрімаюча земля ворожа сім'я хаосу, не знаючи про те, що обнімає вона не предковічного коханця, а посланців мороку. Худко визріли в лоні геї, Діти печми Вийшли на світ багаторуки, стоголові, страшні Здригнулася твердь земна Від їхньої ходи Від жахливого ревища Закрив обличчя вражений уран Кілька циклів перебував у самотині Далеко від геї Огорнени хмарами задуми і суму А дракони терзали груди матері землі І радів хаос Зловтішно сміявся над муками божественного Урана. Оттямився титан від туги і рішуче опустився на землю. Махнув блакитним крилом і змів лютих чудовиськ у глибини Тартару. Замкнув їх замком вічності. І обнявши Гею, вже не кидав її на самоті, щоб не могли до неї наблизитись дракони хаосу. Настав час. Народилися від кохання урана й геї могутні сини й дочки, прекрасні титани і титаніди. Вільні й безстрашні, ніжні й всесильні, невмирущі і стихійні. Уран дав їм свою неосяжність, глибинність, мудрість, невмирущість. Гея подарувала дітям ніжність, вірність, любов, пам'ять, дружбу, мужність, і загорілося в просторах Урана сонце Око Геліоса, і попливли над землею білосніжні хмари мрії юних титанід, і покотив грайливі хвилі до безкраю океан, народжуючи в своєму вічно-плинному коханні грі чарівних океанід, Полетіли у небі птахи, поля й гори вкрилися лісами і квітами. Не було хижаків на землі, не було смерті. Здруженою і ласкавою була природа, об'єднана любов'ю титанів, дітей свободи і невмирущості. То був золотий вік буття. А в надрах геї бушували дракони хаосу і мучили правічну матір, і стогнала вона, благаючи дітей титанів, «Звільніть мене від тягаря, діти кохані, випустіть зло на тартару страшних чудовиськ!» Уран наш батько замкнув їх там, відповів матері Япет, наймудріший синів. «Як ми можемо порушити його волю, і куди подінемо жахливі породження мороку?» Лише Кронос, наймолодший титан, володар часу, вирішив послухати нерозумного благання геї. Та вступати в герць з батьком він не міг. Уран був всесильний. І тоді визрів у Кроноса задум пустити у світ потік часу,